Thalikë al fauzul adhim Assalamu alaikum Wa rahmetullahi Wa barakatuh Allahume mirësit Bekimet pacha Në mëshirën Në ti qofën bëju Me emin Allahut Të gjithë mëshirësit Mëshirësit Farendojm Allahum Zotën kërësit Në botrave Bekimet pacha Mëshirësit E Zoti xhella xjalalu qofshin me të dashurin e tij dhe dërguarin e tij Muhammedin alayhi salatu vesselam dhe me gjithë ata që ndjekën dhe në e pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Normalisht besimtarit dhe besimtarja është mësuar që punët në Islam, veprat dhe adhurimet të kenë një kohë kufizuar. Për shembull ne muslimanët themi që namazi falet 5 herë në ditë dhe këto koja janë përcaktuara ose themi për shembull që agjërimi i Ramazanit kryhet në një muaj të caktuar, po kështu dhe zakati jepet në një kohë caktuar po kështu edhe haqqë i kryet një kohë të sakrua, kështu më radhë. Ndërko që kemi një prej punëve të islamit dhe një prej adhurimeve të islamit, e cila nuk e një konceptin kohë, që mund të quhet në dryshe dhe tyra e të gjithë jetës. Këto tje tematika e emisionit tonë sot së bashku në emisionin Ilustrim praktik mbi islamin. Do të flasim pikrisht për atë që është quhetur në fen islamë dhe tyra e jetës. Allahu Gjellë Gjellalu hu, kër e krio Alehi salatu e selam, i blithi djalli si dhe i rreth e rotull ti dhe ju drejtua zotit duke thëmë, o zot, betohem në madhërin dhe në madhështin tënde që unë këtë do t'a humbë dhe i sa t'ket në trupin e ti jetë, dhe i sa t'ket në trupin e ti shpirtë, zoti u betua duke thëmë, betohem në madhërin madhështin time se unë do t'a falë robin tim dhe i sa të në kërkoj falje. Kjo është detyra e jetës. Detyra e jetës është që njeriu të pendohet. Dhe ky emision nuk është gjë tjetër vetëm se një thirrje që ti të pendohesh, pendohu, pendohu dhe kthehu tek Zoti i yt. Është rasti më i mirë. Është rasti më i mirë që ti je duke ndjekur këtë emision që ti të kthehesh dhe të pendohesh tek Zoti i yt. Ç'pengon? Ç'pengon që, që të kthehesh tek Zoti i yt. Ç'pengon që të, të kërkosh falje Zotit tënd. Zoti të ka premtuar se do të falë Zotet ka premtuar se do të mëshiroj në momentin që ti troket në derën e tij, në momentin që ti të qëndron përpara pragut të tij, ktheu pra tek Zoti i yt. Kjo është detyrë që duat a bëjnë të abënë gjithë njerëzit pa përjashtim. Profeti Muhammed aleyhis sallam thotë në hadithin që e transmeton Imam Buhariu, kul ban aladama khataa wa khairul khatain tawabun. Të, të gjithë bita e Ademit janë fajtorë dhe më i miri i fajtorëve është ai i cili pendohet. Unë nuk e përktheva hadithin për të thënë Të gjithë bita e ademit janë gabimtar, pa po e përktheva në një formë tjetër në gjuhën shqipe do thash fajtor, sepse gabimtar zakonisht në gjuhën shqipe quhet ai njeriu i cili gabon pa e ditë, i cili gabon pa dashje etj. dhe unë qëllimisht e përktheva hadithin hata fajtor, do të thotë se nëse njeriu nëse njeriu gabon duke e ditur se gabon, nëse njeriu mëkaton, pavarësisht se e dinë që po mëkaton, edhe në këtë rast Zoti e fal se nëse njeriu gabon pa dashje Edhe po nuk upendua Zoti nuk ka shkruar për gjuna. Nëse njëu gabon pa editur, Zoti nuk e shkruan për gjuna, edhe nëse gabon pa editur, nëse ai gabon pa editur, gjithmonë mos harro se pendimi është momenti i ringjalljes së jetës së njeriu. Zoti xal xalahu me madhnitë vet në Kur'anin famëlar, i drejtohet të gjitha shtresave të njerëzimit që të pendohen tek Zoti sinqerisht. Allahu në Kur'an i drejtohet politeistëve, i luttarve Atyre njerëzit që i bëjnë shok Zotit Xel Gjell Xelaluh, atyre njerëzit që bashkë me Allahun bëjnë zota të tjerë, adhurojnë i quajtë apo nuk i quajtë zota, në momentin që adhurojnë bashkë me Zotin, ata konsiderohen i dhujtar Zotin e ruajt. Allahu ju drejtohet atyre duke i jo thënë: "Fa in taabu wa aqamu s-salata wa atuuz zakata fa ikhwanukum fi d-din" nëse ata pendohen, pa varës se janë i dhujtar, në momentin që pendohen falin namazin dhe japin zekatin, konsiderojini vëlezër të tuajnë në fejë, pra ato bohën musliman, momentin që pëndohen të këzoti gjëllë gjelaluhu. Madhja Allahu gjëllë gjelaluhu në një e tjetër kuranor, i dretohë dhe i thtarëve të, të librave që e lorë, duke ju thënë, fejnë, tabu, e falajet u bune il Allahi wa e staghfirune, pse nuk pëndohen të këllahu, Pëse nuk i kërkojnë fali Allahut, e Allahut, a nuk i din ata se Allahu i fal të gjitha më qatët dhe gjënahet. Allahu gjëllë gjëllëhu i dretohet më qatarve dhe gjënafqarve, si puna ima dhe si puna jote në Kur'an që të pëndohet dhe ju thot. Qulli a i badi allëzhin asrafu alë anfusihim, la taqnatu më rrahmëti Allah, inna Allahë jagfiru të dhënubë gjemië, innahu hua lëgëfurë rrahim o Muhammed sallallahu alaihi sallim. Thuaj, o robë të zotit, robë të mi, që i keni humë shpresat nga falja e zotit. Musi humë në shpresat. Musi humë në shpresat se Allahu i faljë të gjitha më katët, të gjitha gjunahët. Allahu është shumim shishëm. Allahu është falës. Madhja zotit gjëllë gjëllalu i drejtojë dhe njerëzët dhe voqë shumë kur anë, kur thot, vë tubu ilallahi gjemiën, E juhel mu'minune, laallekum të flihun, pëndohunit e Allahu sinqërisht, o besimtar, o besimtar, pëndohunit e Allahu sinqërisht, se nëse juh do të pëndohunit sinqërisht, të këllahu, Allahu juve do të ju falë. Zotë i gjëllë gjëllalu hu, në Kur'an, në drejtohet neve muslimanve, kur thot, ja juhel ladhina amën të ubu, ilë Allahi të uba të nësuha. Zotë i gjëllë gjëllalu hu, Në drejtohet neve besimtarve musluman në Kur'an, kur thot, Ja juhe lëzina amanu, tubu il Allahi taubet nësuha, asa rabbukum, enju keffira ankum, sijatikum, min -anhar. o ju dhekhilëkum gjennatin të gjrimin tahti halë anharë. O ju që keni besuar, pëndohu një sinqerisht të Allahu, pëndohu një të Allahu me një pëndim të qiltërt, e nëse ju dhe të pëndohu një të Allahu me një pëndim të qiltërt dhe të sinqert, Allahu do t'i afal gjunahet. Allahu do t'i bëj prej banorëve të trashëgimtarëve të xhenetit. Allahu na bëj gjithë për trashëgimtarët e xhenetit. Normalisht kush ndalet në hadithet e profetit alayhi sallatu wasalam gjen më të vërtet çuditëra. Njëri prej sahabëve të shokëve të profetit alayhi sallatu wasalam fot në serrije në një takim në një tubim me Muhameditin alayhi sallatu wasalam, dëgjohej që në më një mesazh pas në një takim thoshte 100 herë astaghfirullah astaghfirullah. Astaghfirullah, çka do të thotë në gjuhën shqipe? I kërkoj falje Allahut, pendohem tek Zoti im. Madje ai posti se shokët e tij duke i thënë: "Tubû ilallahi, astaghfirû, fanni astaghfirullaha 100 merra." Pendohuni tek Zoti sinqerisht, kërkoni falje Zotit për gjunaverat që keni bërë. Unë për veten time si profet i kërkoj falje Allahut 100 herë pa pushuar. Madje kur njëri prej shokëve të profetit e pa profetin që vazhdimisht e bënte këtë vepër, e pyete duke thënë: O i dërguar i Zotit, pëse ka shumë pëndohesh? Tha profeti, a.s. Njëri u hutohet dhe unë hutohem dhe për efektet e hutimit unë i kërkoj falje Zotit gjëllë gjëlaru. Nëse kështu ishte pejga meri Zotit që Allahu me Kur'an e pati lajmru se Zotit e ka falë gjitha gjynahët që ka bërë dhe gjynahët që do të bënde mi qëta të Zotit lajmruj se e ka falë pavarësisht kësaj a i përsëri i kërkonë të falje Zotit. Sepse sa më afer tjetë njëri u Zotit gjëllë gjëllalu, a shme shumë kthehe dhe pendohet të këzotit gjëllë gjëllalu, dhe se pendimi nuk do të thotë gjithmonë që njëri u tjetë më katarë, pendimi të jetë edukat nërmjetërobit dhe Zotit të ti. Nëse të regon në të qka, pendimi të regon vlerën që njëri u katë të këzotit ti, të kryu e se ti, sepse natyra e besintarit është që ta akuzojë vë dhe se një u veten e tij gjithmonë në shef, si mëkatarë, gjithmonë në shef si gjyma fçare, dhe se besimtari nuk e shef veten e tij asnjëherë më mirë se sa të tjerët. Një ditë profeti i Zotit alayhi salatu wasalam ishte me shokët e tij po qëndronin bashkë dhe pa një grua e cila e gjeti fëmin e vet në mes të të vdekurve, po fëmia ishte gjallë. Ajo nën e kapi fëmin, e mështodhi në gjoksën e saj dhe filloi të derte lot, zlot gëzimi, lot hidhërimi. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam u prek nga kjo situatë, po dhe shokët e tij u prekën shumë. Profeti i Zotit i drejtohet shokëve të tij duke i jo thënë: "A do të mendonin ju se kjo nën në këtë gjendje, në këtë pozicion që është tani, mund ta hedhë fëmin e saj në zjarr?" Than shokët e profetit: "Kur, nëna në asnjëherë s'e hedh fëmin e vet në zjarr." Po kjo nën, në sidomos në këtë moment, në këtë rast, që e gjeti fëmin e vet mes të vdekurve, ku nuk e dinte atë ta gjente gjallë apo jo, Tha profeti Alehi Salatu Veselam, Allahu është me imë shirëshëm me robët e ti, se kjo nënë në këto momente me fmine saj. Madi profeti Muhammed Alehi Salatu Veselam, në ka rajmura në një thënë e ti, se Allahu gëzohet dhe knashet dhe qesh, kër robi i ti pëndohet. Më shumë se sa shmund gëzohet një riu, në shkërët e tjërë, të cilit e ka humë për kafshat dhe i ka humë për gjithë shka, dhe shtrijet në hien e një peme për t dhe kur zjohet mës 2-3 orësh, e gjen kafshën e ti mbi kokën e ti, i jargët e sajt derdhen mbi ftyrën e ti, dhe i nëtë moment qohet për e gzimit, dhe kur shef që ujë dhe ushqimi dhe kafshë është me të, thot, oh, zot ti e robim e unë jam zot i jatë. Subhanallah, a shumë u gzua që e pa kafshën, sa që gaboj, a do thosht, oh, zot ti e zot im, e unë jam robim e unë jam robim e jatë. Mjë po gzimi i madh, e bëj ato që të bëj gabim, kët gabim kaç të rënd dhe fatal. Mirpoh Zoti nuk jam merr përsipër. Pse? Sepse këto për se një ju se në këtë moment nuk i merr atë përsipër çfarë flet, se Zoti normalisht e din gjendën e njëjtu. Allahu gëzohet më shumë me robën e tij sesa ky njeriu në këtë moment. Atë çfarë pret? Pse spendohesh? Pse ftesh ke Zoti? Pse nuk thon në veten tatë ndërmjet teje dhe Zotit tatë ose Zoti më fal? O Zoti mëshiro. Çfarë kushton? Askush nuk thësh ji vetëm ti dhe Zoti. A nuk ka ardhmënti? A nuk ka ardha koha që ti thosh Zotit, o Zoti, më fal? Vall, ti ke harruar se si i dorguari i yt, profeti i Zotit Muhammed alayhis salam i drejtohet njerëzve duke i thënë: "Neve, neve na drejtohet neve, neve mëkatarëve, neve gjunafsçarëve, neve na drejtohet Zoti nëpërmjet Muhammedit sa asem", kur ai thot: "Inallaha yabsutu yadehu bil-lail liyatuba musi'u an-nahar wa yabsutu yadehu bin-nahar liyatuba musi'u al-lail". Allahu është trëndarë në ti natën që të pendohet ai i cili ka mëkatuar dhe ka bërë gjuna e ditën. Allah është i trondarë në ti ditën që të pendohet dhe që mëkatoj dhe dhe të kthehet tek Zoti ai që ka bërë gjuna natën. Ky është Zoti ynë. Ky është Zoti me cilin të cilin ti ke të bësh, Zot që pranon pendimin, Zot që robin e don robën e tij i cili vazhdimisht kthehet tek robi ti. i tij. Për këtë arsye Zoti i madh në Kur'an kur flet për banorët e xhenetit thot se ata njerëz që do ta trashëgojnë xhenetin posë të trasëgën, gjenetin, një cilësi shumë trëndësishme E kjo të cilësi është, ata janë vazhdimisht të penduar të egzoti. Pra ki pa asy shovlajnë, se në ajet nuk thuhet se banor të gjenetit janë ata që nuk mëkatojnë, janë ata që nuk bëjnë gjynahë, ja, ja, ata që pendohen vazhdimisht. Që do të thotë mëkati dhe natyra e mëkatit është natyra e njëriut, dhe njëri nuk mund shkëputet prej mëkatit, Muhamedja Rej Seram thotë, si kërë jo mështë mëkatonit, Zoti xhallaxhalalu Gjell do të zvenconte me një popull tjetër i cili mëkaton dhe pendohet tek Zoti xhallaxhalalu. Gjell që çu pendimi është ajo që kërkohet për njerëzit. Dhe s'besoj se ka ndonjë horxh në, në botë apo ndonjë dietar islam që kërkon për njerëze që të kalojnë nga bota e njerëzve në botën e me lajkeve. Jo. Njëjush mëkatar, njëjush ginoçar, po s'do të thotë kjo që njeriu mos pendohet tek Zoti, mos kthehet tek Zoti xhallaxhalalu. Gjell po do thotë ndonjëri po un pendohen po përsëri bën mëkat, përsëri bën gjuna. I thon Hasan al-Basriut, njeriu për dietar të burrave të hershëm, të motshëm. I thon, "Si është puna me njeriu i cili mëkaton, po prap pendohet, pastaj kthehet prap mëkat"? Si është puna e tij? Ai, një burr shumë i mençur, tha: "Sa do të dëshironte djalli që ju ta angazhoshini me këtë mendim, që do thotë, edhe nëse ai përsëri gjuna në mëkatin, ti mund pendohesh tek Zoti." Undër të hab një shembull nga jeta. Babai me fëmin e vet. Nëse fëmia bon ka bën për herë të parë, ka shih babas vet. Dhe vjen tek baba dhe i thotë babu, më bëna gabimin, fal. Çfarë do të thotë baba? S't fal. Baba i mirë dhe i mentor i thotë, "Po bir, të mballam. Haj, shalom, mos e përsërit më, kujdes herë tjetër." Nëse fëmia ka bën përsëri, dhe vjen përsëri tek babava, "Thotë babu, më bëna atë këtë herë." Çfarë do të thotë baba? Babai mentor, baba besimtar, baba i cili donte edukoj fëminë të tij e parë mund të përsëritë pendimin e fëmijës vet. Po nëse fëmia ka bën për herë 3, 4, 5, dhe një moment vjen duke qartë kjat i vet ku shef babai ato shenjat e pendimit sinqert, do ta pranoj për herë 5 apo 6, normalisht do apranoj. E po di që Zoti është më i mëshirshëm se çdo kusht tjetër. Dhe sa herë që ti pendohesh derën në Zot të ke hap. Muhamedi alayhi salatu vesselam thot, në hadith djohet këtë hadith që është shumë i bukur dhe na përshtatet neve me kafatarve të gjinnacharve. Ne kemi nevojë të djejm këtë lloj hadithash. Muhamedi alayhi salatu vesselam thot, nëse robi mëkaton, nëse një iu bën gjuna, dhe thot, këtë kije parasysh, çfarë thot? Thot O Zoti im, unë e bëra këtë gjunah. Dhe e di që askush nuk mund të falë për veshtej O Zot, më fal për gjunahin që bëra. Nat moment Allahu i drejtohet këtij njeriu dhe i thot: Robi im, e din se nuk ka Zot tjetër që mund ta falë përveç meje. E kam falë robën tinë. Thot profeti Alayhis salam. Dhe nëse njeriu përsëri mëkaton dhe thot: O Zoti im, unë e bëra këtë mëkat dhe nuk mund të falj askush tjetër përveç te O Zoti im, më fal. Do i thot Zoti: Robi im, e di që s'mund të falë Zot tjetër përveç meje undota falën tim. Dhe nëse herën në e tretë, përsëri Zoti do thotë një të njëjtën gjë. Nëse herën në e katërt, përsëri Zoti do thotë një të njëjtën gjë, derisa do thotë Zoti i madh, le të bëj robim çto doj, sa un robën tim do ta fal. Pra sa herë që pendohesh Zoti ka për të fal. Atëh çfarë të ngon për pendimin? Ky pra është Zoti me cilin ti ke të bësh, një Zot i cili fal shumë, një Zoti, një Zot i cili shumë mëshiron. Mjafton që njeriu, siç e thash edhe më herë, të trokas në derën e tij, trokas në pragun e tij, do ta gjej Zotin shumë të falshëm, do ta gjej Zotin shumë mëshirshëm. Që një ju tet me të vërtet i penduar, cilat janë kushtet që duhet plotësoj ky pendim, që me të vërtet hund si besimtar, të jem i qet dhe të kuptoj që me të vërtet jam penduar sinqerisht tek Zoti im. Nëse sinqerim, nëse pendimi ju plotson kushtet e mëposhtme, do të thosë ti i penduar sinqerisht tek Zoti im dhe mos u bëj merak për atë që ke bërë se inshallah zoti ta ka pranuar pendimin. Duhet jesh i sinqert, që do thot në pendimin tënd s'duhet të ketë vend askush. Pra kur pendohesh, pendohesh për hir të Zotit. Vetëm ti dhe Zoti yt. Vetëm zemra jote dhe Zoti yt të drejtohet për këtë Zot i madh dhe thua oh Zoti im fal, i sinqert për Zotin. Se nëse nuk e bën për hir të Zotit Nuk e bën duke qenë çiltër për Zotin, nuk pranohet. Nëse e bën se të folit i kush apo se të tha dikush apo se janë njerëz të prrezent, nuk pranohet. Pa letjet pendimi yt i sinqert për Allahun xhellahu xelalu. Kushti i dytë, hiç dorë për gjunahtit. Qoftë njëriu nuk mund nuk heq dorë për gjunahtit, nuk quhet se është penduar për mëkatin që ka bër. Sepse njëri i cili e vazhdon mëkatin nuk më thotë Zot më fal dhe vazhdon ta bëj mëkatin. Në momentin që ti pendohesh sinqerisht dhe dua të heqësh dorë prej mëkatit. Ky është kushti i dytë. Mbas kushtit të dytë vjen kushti i tretë, që është të ndjesh keqardhje. Profeti Muhammed alayhisallatu wasallam thotë: "Ndjesia e keqardhjes për gjëna e bër është vetë pendimi." Që do thotë gjë e më e rëndësishme në pendim është ndjesh, ndjesh ngusht, pra të ndjesh, të ndjesh ngushtë për ato që ke bërë, ndjesh keqardhje. Duke dalë te kushti i katërt që është premtimi Zotet se do të kthehesh më të këmbëkat. Ti tani mos mendot ardhëm mund të kthehem, po unë atëherë mos i si mendot gjithë këto gjëra. Në momentin që pendohesh, ti duhet të jesh i vendosur që këtë gjëna nuk do ta bësh. Nëse helbete ndodh që kthehesh e bën përsëri, pendou prapë ke Zotit, se Zoti ka për të fal. Dhe ti ishe dëshmitar i atij hadithi që unë përmenda më lart që sa herë njeriu pendohet tek Zoti i tij, Zoti do ta pranojë pendimin aty duke ardhur te kushti i 5 qe esh pendimi duhet te jet n kohën e caktuar do të thot pasta nje afat qe po te bhet pendimi nuk pranohet kush esh py afat momentin qe ka ardhur shpirti te fyt zot se pranon me pendimin ksoje mos thuaj do te pendohem se ka kohë se nuk diet se esh ndodh me njeriu dhe nje kohë tjetër esh lindja e diellit nga perëndimi qoftë lind dielli nga perëndimi pra as duke u bër kiameti por serio nuk pranohet pendimi. Kushti i 6 ka të bëj me njerëzit. Nëse ti do të pendohesh dhe mëkati ka të bëj me krijesat e Zotit, me njerëzit, duhet që padrejsinë që u ke bërë njerëzve tu a kthesh, dhe të kërkosh hallallikun. Por të kërkosh hallallikun, si mund të quhet të penduar një njerëj, për shembull, ë, Zoti na fal, ka vjedhë një makinë, thotë Zoti, më fal. Makina është e shtëpia e tij, apo motori apo prona e tjetrit. Si quhet të penduar? thehet haku të i Zotit vetë. Dhe nëse i ke bërë pa drecit duke përgojuar apo duke shpif në e ti duke të kërkash halalikun. Atëher, ti me të vërtet të regonë si e sinqert me Zotin tënë. Dhe një kush kjetër që ka përmen një pjesë e mire djetarve të Islamit është që mbasi bon mëkat të boj një vepër të mirë. Se Zotit thotë në kuran in nël hasenati i udhjib nëse jatë. Pa dushim që punët e mira fshi pun te qija gjithashtu pejgamberi i Zotit Muhammed alayhis salam thot wa atbis al hasa saye al hasanata tamha dha nesati e, sijiet, e pason te keqen me nje mir, te mirë e mira she ke bër do ta fshi te keqen çe ke bër kështu që nëse njëri ju kur pendohet sinqerisht prej mëkateve të bër, atëherë duhet bëj një vepër të mirë madje disa prej dijetarëve thon mundesisht është e pëlqyeshme që kjo vepër e mirë të kryhet në të njëjtin vend kuaj të bë vepra e keqe, sepse e njëjta tokë që do të dëshmoj kundër teje para Zotit, do të dëshmoj për ty se ti jepen duart tek Allahu xhallaxalahu sinqerisht. Mos harrojmë esencën e emisionit ton, që është ilustrim praktik, dëshëmbi praktik mbi adhurimet e Islamit dhe normalisht në premtimin do ta mbajmë, po kjo para thonj dhe kjo hyrje ishte domosdoshme dhe me shpresë Zotit Inshallah do t'ajohemi përsëri së bashku mbas një pauze të shkurtër ku do të përmendim dhe do të ndalojmë në disa shembuj praktik dhe etik të njerëzve, cilët e kanë kuptuar madhështinë e Zotit, cilët janë ndjerë shumë pranë Zotit tyre dhe të cilët me të vërtetë e kanë kuptuar se çdo thotë trokasësh në derën hyjnore në derën e Zotit, kështu që ne të takohemi së bashku mbas pak. Zoti ju shpërblet. <متحدث> محمد اشرف الاعرب والعجم خير من يمشي على قدمي سين طول المعروف جامعه صاحب الاحسان والكرم تاج الرس لله قاطب Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahu më mirësi, bekime të paqen dhe mëshirën e Tij qoftë mbi ju dhe mbi familjen tuaj. U kthyem përsëri për të për vazhduar një ilustrim praktik të fesë të Islamit në çështjen e udhërimit të jetës, detyrës së jetës, pendimit. Normalisht çdo njeri për ju Mbasë u përmendën argumentet për fjalëve të Zotit, për fjalëve të Muhamedit aleyhis sallatu vesselam, pasi përmendën me kushtet e pendimit dhe përmendëm se kush është Zoti me cilin ne muslimanët kemi të bëjmë, mund të pyesim ndonjë po mirë njeriu, ka ndonjë shenjë ku mund ta kuptoj se Zoti ja ka pranuar pendimin apo jo? Normalisht kanë përmendur dietar 3 shenja. Nëse njëri ju i gjend, mbasi pendohet, është shenjë mirë që tregon se me shpresë të Zotit, inshallah, Zoti ja ka pranuar pendimin. Ato 3 shenja janë: 1 tjetë më i mirë në basë pendimit se sa para pendimit. Se nësi një në basë i pendohet, kejtësohet më shumë, s'ka aty argument se është pranur, nuk është në ishenjë mirë. Kushti i dytë, të ndje i turpë, sa herë që e kujton më katën e bërë, dhe kushti i tretë, mos të aharoj më, më katën, e mos të atë, of shi. Po, të kujtojët vazhdimisht, Këto e në shenje që të regojnë se me shpresë në Zotit, gjithë le gjelalu mu pëndimi njërijut është pranuar. Për të ndalur në disa shembë i praktik dhe momente ku njërës të shquar janë këtyrët e këzotit i tyre dhe janë pënduar, do të ndalemi me njërijun e parë që Zotit krioj, Ademin, Alehi, Salatu e Salam. Për shumë ashtu e jam dalur të akademi, sepse dikush mund tëtë pëse ademi, ademi, profet, funde fundit, profetet, normalisht pendohen njërës, dash unë jam dalur të akademi, sepse ka njërës që sot besën, se ademi nuk është penduar, dhe gjithë njërës dit janë më katarë, dhe i sot e kësaj dite, dhe i sot besën një besim x të saktuar, nërkohë që ne muslimat nuk besën, ne muslimat besën se ademi ës dhe Zotin në ka thënë në Kur'an sa i është penduar dhe Zotin a ka pranuar ati pendimin. Kështu që nuk më bartin bit më katët e etërve të tyre, Zotin thot në Kur'an, fëtë lakka Ademu me Rabbihi kelimatin, fëtëa bërë i nëhu huat të vabur rahim. Ademi, i mësoj disa fjallë për Zotit të ti, i tha e Zotin a pranoj pendimin. Allahu është shumë falës dhe më shiruas. Gjithashtu, Zotë i madhë nga të regonë se si është përnuar Ademi, thotë Zotë i, se Ademi dhe Havaja, thanë, kala, rabbena, valemna në fusena, thanë në lemta gëfir lëna o të rëhamna, lënë kunën në minë në khasirin. Ata të dy thanë, pra dhe Ademi dhe Havaja, nuk ishte e femra më katare vetëm, të dy ishin më katare. Ata të dy thanë, o Zotë i në, ne i bëmë padritsive të stonë, o Zotë i në, nëse ti nuk do të na falësh, nëse ti nuk do të na mëshirosh, ne do të jemi prej mëkatarëve, prej të humburve, prej të shkatruarve, e Zoti ua pranoi pendimin, pavarësisht se i zbritin tokë, sepse do të realizohej urtësia e Zotit për të qenë toka e mbushur me njerëz. Për të ndalur në një moment tjetër pendimit sinqert, dhe katbëj me rinin, vini dalos tek profeti i Zotit Alaihi Sallatu Selam. Çu në Tho të pegameri Zotit, duat pranojnë Islamin. Fandrimi qovë Zotit, mirëse erdhen, fejnë Zotit. Tho të pegameri Zotit, po unë dua që kur të futem në Islam të i vejnë një kusht. Qra kushtin? Tha unë dua që të futem bojnë musliman, po të vazhdojnë i maralitetin. Së rrit do të. Atër profetë aleseram e mori di aloshin dhe unë i për para ti. Dhe i drejtohet duke i thëmë, o di alosh, unë do të bëtë disa pytje thot aqnaqesh ti që dikush të veproj ashtu me vajzën tënde tha kurr jo pejgamberi zotut tha jeni dakort të që dikush ta bëj me nënën tënde tha jo kurr jo pejgamberi zotut tha jeni dakort të që dikush ta bëj me hallën tënde me tetë këtu me radh thot ai kurr kur, kur atëh siknaqesh ti tua bësh njerëzve dhe se kën, se, se dëshiron një gjë të till për veten tënde pastaj e goditi profetin Alasin në joks të tha o zot O Zot pastroja zemrën. Thot djaloshi ku shkova tek profeti, një veprë e tillë ishte gjëja më e pëlqyer tek unë dhe mbasi uçova për ai ishte gjëja më e urryr. Ne ndalemi në një moment tjetër, ne kjo është një hadith se i transmeton Imam Buhariu nga Abu Said er Kudriu, Zoti qoftë i kënaqur për ai thot se profeti u ka treguar shokëve të, të tij, thot në kohat e hershme ka seen një burr kriminal, një burr shumë i keq. Dhe kërishë a që keqë a që poshtër sa që kështë ekzekutuar me dojën e ti 99 njërës. Mirë po, në një moment të reflektimi me vetën e ti, thapë se mos pëndohëm, si do të vej halëhim kështu. Dhe pyët, ku të interesohëm, si do të vej halëhim, i thanë, shkon filan vend së është një burqë, adhuron shumë, falët shumë, lutët shumë, dhe i do të regoj, shkonë, dhe i thot e gjeti duke u falë a i tjetëri i thot desha të them di shka i thot po i thot hajë thot unë kam vra 99 veta I thot po du të pëndohem a ka zhjidhe për mu sa i thot e ke vra I thot 99 po ku të falë të u i thot zhoti si thot zënë falë po e bëj qinë thot i plësoj një qinë mirë po nuk, nuk i rinë të shpirtin qëtësi dhe momente kishte momente reflektimi dhe donë të të pëndohet gjendë Shkoi tek njerëzit dhe i thanë dëgo, në fillan vend është një dietar i një i ditur, edhe ky është dallimi ndërmjet atij që vetëm falet dhe lutet atij që ka dije. Thotë, shka ti se ndoshta ai do të orientoj. Ne shkon tek ai dhe i thotë, dëgo, thotë unë 99 me 100 vepra kështu. Ai u mendua pak dhe i tha, kush të pengon ty prej pendimit? Pendo tek Zoti sinqerisht. Dhe lërë kët vend se ky është vend i mbushur me njerëz të këqinj dhe shkon në një vend tjetër ku kanë njerëz që adurojnë Zotin. Dhe kështu veproj, u pendua sinqerisht dhe njësët për të lënë vendin e keqë për në vendin e mirë. Ate kështë e njërës që adhore në Zotin. Dhe gjatë rrugës i vjenë vdekja. Vinë me lajket e mshires, e njët. Thonë, së në shpërbanorve gjenetit, se u pendua. Dhe vinë me lajket e dënimit, thonë, a i njëri, që arë u pendua? Ai, si u pendu? Norma i Zotin e dinte se ku do të shkoj këj njëri. Por kjo ngjarje ka ndodhur dhe ardha dy grupeve të melajkeve kanë ka ardhur dhe na është transplatuar neve që im më më të kuptojm sa imshishëm është Zoti me robët e Tij. Së normalisht këy njerëz të penduar tek Zoti i Tij. I thot Zoti xhallal xalaluhu melajkeve, matni dy vendet dhe afër kujt tokë diet do tjet prej të jetë për banorët e atij vendi, thot profeti Alayhis salam, i tha Zoti tokës mirë, ti afrohu dhe i tha Zoti tokës keqe, ti largohu. Dhe kure matën doli ma afer tokës mirë dhe ishte prej banorve të gjenetit. Orëbës Zotit, nësa Allah u këti burit e ka pranu pendimin, i cili kështë të bo këtë gjëna shumë të rëndë. Ne nuk besoj dhe më tonë që kemi bo një gjëna t'ilë, kështu që jemi më shumë të predispozuar që Zotit në fali dhe Zotit në mëshiroj. Atëherë, pendohu të këtë Zotit, që kushtë të në fali, e Zotit ka për të fali. Letë ndalim në një, një rast tjetër që tregon gjithashtu pendimin e sinqert dhe momente praktike të pendimit sinqert. Në kohën në Abdullah i Bdumez Udit ishte një dialosh në kufa që quhej Zadan El Kendi. Këj dialosh i ishte ahengqi, i binte veglave muzikore, këndonte, Lemë ta pjesë natën të ku Zoti nuk është i kënaqur që besimtarët jetë të prrezent. Kalon një ditë Abdullah ibn Mesudi, Abdullah ibn Mesudi ishte shoku i profetit tani sallallahu alaihi wasallam. Qalon aty pranë dhe djon me të vërtetë kishte një zë të bukur. Tha Abdullah ibn Mesudi, sa zë i bukur është ky zë sikur të lexonte fjalën e Zotit. Fjala e ibn Mesudit i shkon atij, thot kush e ka thonë këtë fjalë për mua? i them shoku i profetit, si ta shoku i profetit, ka thënë për zërin tim, u pendua sinqerisht tek Zoti dhe u bë për njerëz më të shquar në leximin e Kuranit. Dhe ne normalisht si shqiptar kemi disa raste shumë të mira të vëllëzëve, të cilët janë penduar sinqerisht nga kjo botë, ta kanë ardhur në botën e adhurimit të Zotit dhe nga një botë ku ftonë njerëzit në mëkatet e gjunahe, janë bërë shkak që njerëzit u vëdhohen në fenë e Zotit Xhenaxhelaluh. Ajo na intereson është kush u bë shkak, një fjalë. Kështu që ti mund të bësh shkak me një fjalë që dikush pendohet tek Zoti Xhelo Xheralu, kështu që mos u bëj koprac. Thuaj fjalën tënde, hidh e porosinë të këshillën tënde se ndoshta dikush mund pendohet prej saj. Ne ndalim tek një rast tjetër, po ky rast është i çuditshëm disi. Al-Kanabi, Abdullah ibn Maslama, që ka shenjë prototip në kohën e vet në alqolën e Imamit me, alkolle, me, imar, me të gjitha tkijat. Një ditë po priste shokët e vet që vazhdonish në at zanatin e vjetër dhe ishte nder të shtëpis. Dhe ku aty pran po kalonte Shonbe, njëri prej dietarëve të 10 hadithit. Dhe po ndisnin njerëz të kush do të pyeste, të kush do të interesojë për fenë, dikush do të pyeste për ndonjë hadith. Ky siç ishte në gjendin e ti gjys i zgjuar dhe gjys i dehur, thotë kush është ky? Thotë aty në shokëve të vet që ishte aty. Thonë ata, ky është Imam Shonbe fatë atë çau këymë thën kush është ky than ata ky është që jep mësim hadithet e profetit au thot ky mirëse rregullon shefin niset me vrap ja ndalon kafshën thot a dade këtu thot çfarë kën thot më thuaj një hadith kur e pa gjendjen e tij se ishte si për të thon hadith thamë lëri thamë lër se un kam punte mia thamë thuaj hadith edhe nxorri hanjerin thamë thuaj më thuaj hadith sa se ka për të vrarë Shumë dhe kërë e pa gjendin e ti i tha, mirë pa të them një hadith. Profeti A.S. ka thënë, i nlem të stëhjë fës në mashet, nësë s'ketur bëqfardush, e këtheu hëngjerin brez, u prekë dhe u këtyu në shpi. I tha në nëzvetojnë nënë tha, ta një do të vinë shokët, po unë nuk do të dalë. E theu alkohlin, erë dhe në shokët, i përsollin e mëma, pa alkoholat dite, dhe tha, unë do t se një që s'ka turpë bëka lëllë i gjërash. Dhe me dërët e du pendua dhe shkoj të kë imam Malik ibnu Enes Medine. Dhe gjoj hadith për imam Malik ibnu Enes për të bërë këj buri për i djetarve më të mëdhej në shkencën e hadithit dhe gjashtë enciklobedit më të mëdhej të hadithit kanë transmituar për i këti buri Elkan e Bi. Abdullah ibnu Mesleme Zoti e Mshiroft. Një hadith u bëshkak çë pendohet mund të bashkak një ajet kuranor le të ndalemi në një moment tjetër pendimi për këtyn e pendimeve të sinqerta që njerëzit më të vërtet janë prekur dhe janë kthyer dhe kanë reflektuar për të kthyer tek Zoti i tyre tregon Abdul Kader El Keilani një histori për burrave të moshës thotë më nisi nëna ime për të kërkuar dijen thotë dhe më dha 40 dinar dinar, ishte një loj, kart, një loj monede, ari, që, kush, që peshonte atyke 4 gram e një qerek. Thot, orbi, e unë po të njësë në kërkimin e dies, po, po të lej një amanet. Tha qarë amaneti, të më premtosh se nuk do të gënjesh. Po më njërë thonë, të premtosh se nuk do të gënjesh. Thot, rrugës për në Bagdad në ndaluan një karvanë rebelësh, dhe filluan të të të qkisnin karvanin. Kuajdo nda komunisa fëmijë i vogël thot atë tek 10 vjeçat. Tha ti ke që fash un kam 40 dinar. Filloi thjesht i qen. Dhe vazhdoi me të tjerat. Erdi tjetër ti çfarë ke? Fash un kam 40 dinar. Mirë mirë, e morën dhe çun tek i parë i ty në. Tha normal çosh puna këtë dialogun thot që ka 40 dinar, pa po tha pyetën. Tha çfarë ke me vetë djalosh, tha un kam 40 dinar. Po mir tha, pse the? Pse e tregove? Tha i kam donë në besën në nëstime që mos gënjengë dhe nuk duha të athu e premtimin. Këj pari i rebelve tha, unë kam 50 vjetë që e kam thyër besën dërmjet meje dhe zotit tim dhe u pendua, sinqerisht, u bëshka këfmi i vogël që a i pendohet të këzotit i gjithësis. Një moment tjetër është me handhalen dhe handhalen ishte për aty nësave që e donin Zotin dhe dërgumin e ti, Muhammedin Arisallat e Selam. Handale, një dit, përshkondë të tek profeti, dhe ishte shumë i mërzit dhe përshante, rrugës e takon e bëbekri. Thot, handale, hajrë, që ka bova ki, thot? Thot, unër, vla, thot, jam hipokrit, jam dyftyush. Thot, pse, handale? Thot, po, ja, thot, ku jemi me profetin, kujtojmë Zotin, kujtojmë Ahiretin, pendohemi, jemi në i bot tjetër, si ku jetojmë Gjen Kur dalgojmë nga profeti shtëpia, katandija, hallet, punët, fëmia, gruaja dhe harrojmë botën tjetër, njerëzimin. Kështu që totu më duket sikur jemi me dy fytyra. Me profetin fytyrë tjetër dhe jashtë profetit dhe larg profetit, profeti thosen, ngjyrë tjetër dhe pamje tjetër. Sa Abubekri, e pa po tërtha edhe unë që kemi Abubekrit, pse do unë njeriu angazhohet me familjen e me, me njerëzit. Dhe nisem të dy tek profeti Alayhis salam. Tha no pejgamberi i Zotit, më gazon halli. Çfarë halli keni? Than, më ne kërë jemi më ty jemi tjetër, dhe kërë këtë jemi në shpia tonën, në katë andi, në pasuri, hutohemi, harojmë. Busjeshi profeti a.s. dhe tha, njëri ju kështu ashtë momente, momente, qaste, qaste, or, or, nëse ju do të ishit jashtë meje, lërgë meje, ashtu si qeni, kërë jeni të kun, do të zbrisnin me lajket e zotit të tokë dhe do të të takonin. Kështu që njëri ju normalisht ka momente që hutohet dhe harron, e rëndësishme ta ketë natyre në këthimit dhe të tëndimit të këzoti gjellë, gjellalu. Për të ndalur në një ast dhe kjo është ast i fundit, për sot, të kënjë djelosh dhe një gjaja ka ndodur në një vend islam, për kështë në Emiratet dhe bashkuar Arabe. Dikush që zoti kështë dhëndë gjithat mjatë nështë i mungon të asgje. Mirë po, i mungon të gjumturia dhe qetësia shpirtërore i kishte mjërë, i të gjitha të mirat asgjësi mungonte dhe i kishte shfrytzuar gjithçka që ishte ndorë në dorën e tij dhe ndërkohë mbi tavolinën e dhomës gjumit kishte vendosur një karrige dhe mbi poçën e dritës kishte varur një leitar dhe ishte momenti kur do të vendoste kokën dhe do të duhejte karrigen dëgjën një të trokitur në derë. Qëndron për disa momente, thotë sa të largohen. Mirë po, ata që ishin në derë, pritën për disa momente dhe trokitën për sërin. Thakë i popes sa të largohen, se me sa duke do, dojtë dhe që tishtë i qjetë shpirtërisht, kërta krynë të aktin. Thotë popes në desa momente sa të largohen. Mirë po, ato të trokasin der në derën për herë të të redë apo thotë qe dikush mund të ketë në hall ke miqjet kur ta kryej këtë punë. Dhe doli tek dera ku shae dy njerëz që thon ana lejon të futesh, të futemi brenda. Fatos kyçën, çka ka bërë vaki. Thotë domo flasim për Zotin. Thotë kimë vetë këto të flasim mu për Zotin. Fatos orderon dhe të fut brenda. Ne fillojmë këtë të flasim për Zotin, për botën tjetër, për qëllimin e jetës. Nëse një ju ka një qëllim pse ka ardhur në jetën e kësaj bote e tjetër e tjetër që siç ishte natë gjende filloi çantë më të madhe. Thonë, "Fasharke, sa hajdën, hajdën." I mori dhe i çoi tek dhomën e gjumit. Dhe i tregoj, thot kur i ratë herën e parë tash po largohen. Kur i ratë herën e dytë tash po largohen. Kur i ratë herën e tret, u ndoro hapa derën, deklaroi përpara është në pendut të Zotit Xhelaluhu, dhe u pendut të Zotit Xhelaluhu. Sot është për njerëz të njohur, për bamirëshave që kanë kontribuar për fenë e Zotit Xhel Xhelaluhu. Kto i jini në këtë momentë jetësorë? dhe një ilustrim praktik i pëndimit sinqert të këzoti, me shembuj dhe me raste, duke shpesuar për i zote gjelë dhe gjelalu që të shërbim këto raste që ne i përmendim si momente reflektimi për gjithës e cilin për nesh, që të pëndohem i të këzoti, që të rokasim dherën e ti, ti a e kupton që gjithë që limi kësa është që ne të pëndohem i të këzoti, pasha zotin e ma të betohem, zot, që ti më dhimësesh, Për ndajtë dhe thëmë pëndohu, pëndohu të këzotit, askush nuk të shë, dhe unë nuk e di se që fa raport e shkjeti me zotin tënë, por ti pëndohu, thuaj o zotin falë. A e diti se Muhamedi a.s. ka thëmë, në qofë se njëri ju thotë, estagë firullahel adhim, alledhi la ilaha illa hua lhajjul kajjum u a tu bujre, shqipë, të thëmë shqipë, s'ka problemë. I kërkoj falje Allahut të madhëruar që nuk ka zot tjetër përveç Ti, i cili mban qiellin dhe tokën, që të më fal. Thot Profeti Alayhis salam. Kush e thot këtë fjalë? Allahu do të afali gjunahet edhe nëse është e rreq në fusha e betejës. Çfarë t'ngon që thosh, o Zot i më fal. Çfarë t'ngon që thuash ashtu si ta pejgamberi i, i Zotit Yunusi Alayhi salatu vesselam La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin Nuka zot tjetër për veçteje që meriton adhurimin o Zoti im un isha prej mëkatarëve thot profeti alayhis salam kush e thot këtë fjalë dhe lutet Zotit Allahu do t'e ja pranojë atë lutjen thuaj këtë fjalë thuaj o Zot nuk kam zot tjetër për veçteje o Allah më fal o Allah më mëshiro o Allah janë momente që un dua të kthehem sinqerisht tek ti më prano o Zoti im dhe ti je sigurt Se Zotë jo të pranojë Se Zotë është më imë shishëm për ty Se sa më shira e prindërve të tu Se sa më shira e shokve të tu Se sa më shira e gjithë shocëris Këthehu pra të këzotë jytë Pendohu sincerisht Lusë Allahun e madhë Që t'jemi ne prej aty në njerëzë Që pendohen sincerisht e këzotë i tyre O Allah Në bëj neve gjithë dhe pa përrashtim Prej njerëzë që pendohen sincerisht e këti Prej njerëzë që gjithë mon Kërko Bekimet e Zotit, paqja dhe mëshira e Tij qoftë mbi ju dhe më ju takofshin në një emisë të tij.